Capitolul 21. După aceste iarăși s-a arătat pe sine Iisus ucenicilor săi la Marea diveriadei și s-a arătat așa. Era împreună Simon Petru și Toma, care se zice Geamăn, și Natanail, cel din Cana Galilei, și fiii lui Zevedei și alți doi din ucenicii lui. Zisa lor Simon Petru, mă duc să vânesc pește. Zisa ei lui, mergem și noi împreună cu tine. Și a ieșit și s-a asuit în corabie îndată și într-acea noapte n-a prins nimic. Iar dacă s-a făcut dimineața, a stătut Iisus la țărmuri, dar nu știau ucenicii că Iisus este. Deci a zis lor Iisus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Răspunsul lui, nu. Iar el a zis lor, aruncați mreaja de-a dreapta parte a corabiei și veți afla. Și-au aruncat și nu mai puteau să o tragă pe ea de mulțimea peștilor. Zisa drept acea ucenicul acela pe care îl iubea Iisus lui Petru, Domnul este, iar Simon Petru, auzind că Domnul este, cu haina lui s-a încins că era gol și s-a aruncat în mare. Iar ceilalți ucenici cu corăbioara a venit că nu era departe de pământ, ci ca la 200 de coți, trăgând mreaja cu pești, deci dacă a ieșit la pământ, au văzut jărate, extând și pește pus deasupra și pâine. Zisa lor, Iisus, aduceți din pești care i-ați prins acum. S-a suit Simon Petru și a tras mreaja la uscat plină de pești mari, 153, și atâția fiind nu s-a rupt mreaja. Zisa lor, Iisus, veniți de prânziți și nimeni nu puteza din ucenii să-l întrebe pe el, tu cine ești, știind că Domnul este. Și a venit Isus și a luat pâinea și le-a dat lor și peștile așișderea. Cu aceasta acum a treia oară s-a arătat Iisus ucenicilor săi, după ce s-a sculat din morți. Deci dacă au prânzit, a zis Iisus lui Simon Petru, al lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Zisa lui, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zisa lui, paște-mi mei. Zisa lui, iarăși a doua oară, al lui Iona, mă iubești? Răspunsa lui, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zisa Lui, păstorește oile mele! Zisa Lui a treia oară, Simunea lui Iona, mă iubești? S-a pentru Petru ce a zis Lui a treia oară, mă iubești? Și a zis Lui, Doamne, Tu toate știi, Tu știi că Te iubesc! Zisa Iisus Lui, paște oile mele! Amin, amin, zic Când erai mai tânăr, te încingeai pe tine însuți și umblai unde vrei, iar după ce vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale... Și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Și aceasta a zis, însemnând cu ce moarte va slăvi pe Dumnezeu, și aceasta grăind a zis lui, urmează mie. Iar întorcându-se, Petru a văzut pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, mergând după el, care se și culcase la cină pe pieptul lui și zisese, Doamne, cine este cel ce va să te vânză? Pe acela văzându-l, Petru a zis lui Iisus, Doamne, dar acesta ce va face? Zisa Iisus lui, de voi vrea să rămâi acesta până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Turmează mie. Deci a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acesta nu va muri și n-a zis Iisus lui, nu va muri, ci de voi vrea eu să rămână acesta până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Acesta este ucenicul care mărturisește pentru acestea. Și a scris acestea și știm că adevărată este mărturisirea lui. Sunt încă și alte multe câte a făcut Iisus, care de s-ar fi scris câte una nici în lumea aceasta, mi se pare că n-ar încă pe cărțile ce s-ar fi scris. Amin.